Printr-o mare eroare a naturii se strecură pe tronul pădurii un măgar Nu, nu la sensul figurat, ci un asin adevărat Pentru ca faptele se capete de autenticitate, vă anunț că și în alte fabule sunt menționate Un amănunt fabuliștii n-au consemnat Cine a fost prim sfetnic la palat? N-a fost catârul, deși era rudă s cotit pe drept cu mintea prea crudă N-a fost nici vulpoiul cel roșcat Fiind prea abil la rivis și diplomat Și avea și idei personale Multe alte animale N-au fost pe placul monarhului urecheat Fericitul ales a fost un papagal Pentru că repeta fidel cuvântul regal Cu măgăriile tronului se identifica Reușind să rostească corect ia în climatul nostru actual, un asemenea papagal nu poate trăi, răzbi, dar fenomenul e clar numai când monarhul, e măgar.